Прокляття. Хто ж знав, що буде так? Насправді, в мої плани не входило прощатися з батьком. Урешті-решт, один дзвінок Сему і кінець грі. Вони відріжуть мене від світу, змусять скоритися. Можливо, спровокують мене, навіть ранять. Змусять мене вчинити дурницю, щоб Сем міг застосувати владу вужака. Але Біллі вже чекав на мене, знаючи, що я на межі. Він був на дворі, сидів у своєму інвалідному візку, Втупившись саме в ту точку, де я мав виринути з лісу. Я бачив, що він прорахував мою траєкторію. Мимо будинку і просто в гараж. «Джейку, спинись на хвильку». Я став як уритий. Зиркнув на нього, тоді на гараж. «Давай, хлопче, принаймні допоможи мені заїхати в хату». Я скреготнув зубами, але вирішив, що він точно дасть знати Сему. Якщо я кілька хвилин, не погодую його якими-небудь побрехеньками». «Це відколи тобі потрібна допомога, старий?» Він хрипко розсміявся. Руки змучилися. Штовхав візок самотужки аж відсью. Згори вниз радше котив. Я відштовхнув його візок на рампу, яку сам же для нього змайстрував, і завіз до вітальні. «Твоя взяла. Швидкість була, лебонь, миль тридцять на годину. Чудово. Поламаєш візок, а тоді лазитимеш на пузі, відштовхуючись ліктями. І не мрій». Це тобі доведеться мене тягати. То сидітимеш удома. Біллі поклав руки на колеса і покотив до холодильника. Є що поїсти. Гадки не маю. Проте Пол просидів тут цілий день, тож швидше нема нічого. Біллі зітхнув. Мабуть, слід ховати харчі, якщо ми не хочемо померти з голоду. Скажи Рейчел, щоб вона до нього переїжджала. Глузливі нотки зникли з голосу Біллі, а очі пом'якшали. «Вона вдома за ледве кілька тижнів. І це вперше за довгий час. Їй тут важко. Дівчата були старші за тебе, коли мама загинула. Їм важко перебувати в цьому домі». «Я знаю. Ребекка не приїжджала додому відтоді, як вийшла заміж. У неї хоч було виправдання. Квитки з Гаваїв коштують до біса. Але ж штат Вашингтон значно ближче. У Рейчел не було такого виправдання». Натомість вона вирішила вчитися і весь літній семестр, а на канікули працювала в кафе в дві зміни. Якби не Пол, вона, певна, і зараз уже кудись зірвалася б. Може, саме тому Біллі не хотів його виганяти. Ну, мені час піти попрацювати над дечим. Я рушив до задніх дверей. «Стривай, Джейку. Ти не хочеш мені розповісти, що трапилося? Може, мені слід подзвонити Сему, щоб дізнатися новини?» Я не обертався, щоб приховати свій вираз обличчя. Нічого не трапилося. Сем декого звільнив від гри. Здається, ми перетворилися на найліпших друзів кровопивців. Джейку, не хочу я про це говорити. Ти йдеш геть, сину. Довгий час у кімнаті панувала тиша, поки я обдумував, як краще пояснити. Рейчел зможе переїхати в свою кімнату. Знаю, що вона ненавидить у той надувний матрац. Вона радше поспить на підлозі, ніж втратить тебе. Як і я. Я фиркнув. Джейкобе, прошу. Якщо тобі потрібен час. Що ж, іди. Але цього разу не так надовго. І вертайся. Може. Може я тепер валандитимусь по весіллях? З'явлюсь як зірка екрану на Семове весілля. Тоді до Рейчел. Правда, може спершу це будуть Джаред і Кім? «Мабуть, слід придбати костюм або що?» «Джейку, поглянь на мене!» Я повільно обернувся. «Що?» Цілу хвилину він довгим поглядом дивився мені в очі. «Куди ти зібрався?» Поки що я не вирішив щодо конкретного місця. Він схилив голову набік, звузив очі. «Та невже!» Ми витріщилися одне на одного. Цокали секунди. Джейкубе, Нарешті мовив він. Джейкубе, не треба. Воно того не варте. Не збагну про що ти. Лиши Беллу та у спокої. Все має рацію». Я хвильку дивився на нього, а тоді великими кроками перетнув кімнату. Схопив телефон і висмикнув шнури з розетки. Скрутив сірий дріт у долоні. «Бувай, тату». «Джейку, стривай!» Гукнув він навздогін, але я вже був за дверима і вже біг. «Мотоцикл – не такий швидкий вид транспорту, як мої власні ноги, проте непомітніший. Цікаво, скільки часу піде в Білі на те, щоб докотитися до крамнички і подзвонити комусь, хто зможе передати звістку Семові. Закладаюся, що Семусе ще вовк. Буде клопіт, якщо швидко повернеться пол. Він за секунду перевернеться у вовка і дасть Семові знати, що я планую. Але я не хвилюватимусь за це». Я їхатиму чим душ, і якщо мене впіймають, чинитиму залежно від ситуації. Я завів мотор і вже за хвилю мчав ґрунтівкою. Проминаючи будинок, я навіть не озирнувся. Шосе було запруджене туристами. Я петляв поміж машин, а мені в слітлу клаксони, а деякі водії навіть показували непристойні жести. На швидкості 70 миль я звернув на трасу 101, навіть не поглянувши на автівки. За хвилину я їхав поміж смуг, щоб не зіткнутися з бусиком. Звісно, я б не загинув, проте це могло б мене затримати. Поламані кістки, особливо великі, зростаються кілька днів. Я вже в цьому мав нагоду переконатися. Траса трохи розчистилась, і я притупив на газ до 80 миль. Я ні разу не натиснув на гальмо, аж поки не наблизився до виїзду в ліс. Тепер я вільний. Сем навряд чи переслідуватиме мене аж сюди. Запізно. І тільки тоді, коли я був певен, що тепер мені нічого не загрожує, я почав міркувати про якісь конкретні плани. Я стишив швидкість до 20 миль, обминаючи дерева набагато уважніше, ніж у тому була необхідність. Я знав, що вони мене почують, незалежно від того, на мотоциклі я буду чи без. Нема жодної змоги приховати мої наміри. Едвард вчує мій план, щойно я наближусь на достатню віддаль. Може, він уже все чує. Проте я гадав, що перевага все одно на моєму боці, адже тут замішане його его. а Він схоче поборотися зі мною сам на сам. Отож, я просто прийду, отримаю потрібний семовій доказ і викличу Едварда на дуель. Я фиркнув. У паразита либонь ще липа відпаде на саму театральність жесту. А коли я покінчу з ним, то знищу стількох із них, скількох зможу, перш ніж вони здолають мене. «Ха! Цікаво, чи для Сема моя смерть буде достатньою провокацією?» «Напевно, скаже. Отримав, чого прагнув. Не схоче ображати НДН. Найкращого друга назавжди, цих кровопивців. Сета!» Грунтівка вискочила в долину, і запах, схожий на гнилі помідори, вразив мене. «Фе!» Смердючі вурдалаки. Хвиля нудоти піднялася з живота. «Мені важко буде зносити цей сморід». Зараз до нього не примішувався запах людей, як минулого разу, коли я тут був. Проте не так важко, як було б його витримувати вовчому носу. Я не був певен, чого чекати, проте навколо великого білого склепу не було й ознак життя. А вони ж бо точно знали, що я тут. Я вимкнув мотор і прислухався. Тепер до мене долинув напружений, сердитий шепіт із позашироких подвійних дверей. Хтось був удома. Я почув власне ім'я і посміхнувся, радіючи на думку, що завдаю їм деякого клопоту. Я зробив глибочезний вдих. Всередині сморід був іще гіршим. І одним стрибком опинився на горі сходів на ганку. Двері відчинилися перш ніж я торкнув їх кулаком. І в проймі постав лікар. Погляд його був колючим. Привіт, Джейкубе!» Мовив він спокійніше, ніж я очікував. «Як справи?» Я глибоко вдихнув через рот. Сопух, який линув крізь двері, був незносним. Шкода, що двері відчинив Карлайл. Ліпше б Едвард вийшов мені на зустріч, виставивши ікла. Карлайл був якимсь людяним чи що. Може через те, що він лікував мене вдома минулої весни, коли мене покалічили. І мені було якось незатишно дивитися йому в обличчя, знаючи, що я планую його вбити, якщо вдасться. Я чув, що Белла повернулася живою, сказав я. Джекупе, зараз не найкраща мить. Схоже, лікар також почувався незручно, але не так, як я очікував. Можна ми з'ясуємо стосунки пізніше? Я ушелешено витріщився на нього. Він просив мене відкласти смертельну сутичку до кращих часів, а тоді я почув голос Белли, хрипкий і тріснутий, і вже не міг ні про що думати. А чому б ні? запитала вона в когось. Ми від Джейкоба триматимемо секрет. Який сенс? Голос її був не таким, як я очікував. Я спробував пригадати голоси перволітків-вампірів, з якими ми билися навесні. Але тоді я чув тільки речання. Може, і ті перволітки не мали в голосах тих пронизливих дзвінких ноток, як старші вампіри. Може, всі перволітки просто мають хрипкий голос? Заходь, прошу, Джейкобе. Прокаркала Бела голосніше. Карлайлові очі застигли. «Цікаво, чи відчуває Белла спрагу?» Я також звузив очі. «Вибачте», – мовив я до лікаря, обминаючи його. «Важко було. Всі мої інстинкти повставали проти того, щоб я обернувся спиною до одного з них. Проте не неможливо. Якщо у світі є така химерія, як безпечний вурдалак, то тільки цей дивно-лагідний ватажок. Коли почнеться бійка, я триматимусь подалі від Карлайла». Я можу вбити їх чимало і без нього. Я боком увійшов до будинку, спиною тулячись до стіни. Окинув поглядом кімнату, все тут було незнайомим. Минулого разу, коли я сюди навідувався, усе було барвисто оздоблене до свята. А тепер кольори були світлими, блідими. Включаючи шістьох вампірів, які купкою стояли навколо білої канапи. Всі були тут. Всі зібралися, проте закам'янів я з роззявленим ротом зовсім не від їхнього вигляду, а від вигляду Едварда, від його обличчя. Я бачив його і сердитим, і зверхнім, а одного разу спостерігав, як він потерпав від болю. Проте зараз, зараз на обличчі його була агонія, очі напівбожевільні, він і погляду не підвів, аби спопилити мене очима. Він дивився на канапу з таким виразом, наче палає у вогні. Руки застигли по боках, мов пташині пазурі. Проте я не зміг насолодитися його мукою. Я подумав про єдину, яка могла довести його до такого стану, і прослідкував за його поглядом. Я оглядів її водночас із тим, як уловив її запах. Теплий, чистий, людський запах. Белла наполовину сховалася за бильцем канапи, скрутившись, як ембріон, обхопивши руками коліна. мить я не бачив нічого, окрім того, що це й досі була Белла, яку я кохав. Її шкіра й досі була м'якою і світлою, як персик, очі й досі шоколадного кольору. Серце моє уривчасто забилося, і майнула думка. А це не оманливий сон? Чи не прокинусь я отот? -от? А тоді я нарешті по-справжньому побачив її. Під очима вона мала глибокі темні западини. Вони просто чорніли на її виснаженому обличчі. Вона схудла. Її шкіра напиналася на вилицях, наче ось ось порветься. Темне волосся було стягнене на потилиці в неохайний вузол. Тільки кілька пасом прилипло до чола та шиї. Вся її шия була вкрита крапельками поту. А пальці та зап'ястки її здавалися такими тоненькими, що аж ставало страшно. Вона була хвора. Дуже хвора. Вони не брехали. Казочка, яку Карлайл розповів Чарлі, не була казочкою. Поки я витріщався, вирячивши очі, шкіра її набула зеленавого відтінку. Білява кровопивця, яскрава така, Розалія, нахилилася до неї, затуляючи від мене, начебто захищаючи. Все було не так. Я знав практично все про Белу. Всі її думки завжди були на поверхні. Іноді складалося враження, що вони написані в неї на чолі. Тож їй не доводилося розповідати мені подробиць, щоб я швидко втямив будь-яку ситуацію. І я знав, що Белла недолюблює Розалію. Я бачив це з того, як вона кривила вуста, коли говорила про неї. І не просто недолюблювала. Вона боялася Розалію. Колись боялася. Проте, коли Белла зараз поглянула на неї знизу вгору, в очах їй не було страху. Вираз її був «винуватим» чи що. І тоді Розалія висмикнула миску з-під канапи і підставила Беллі під підборіття. Саме вчасно, бо Белу вивертало. Едвард упав на коліна поряд із Белою. В очах його була мука. Проте Розалія виставила руку, стримуючи його. Це все якось не складалося докупи. Коли Белла нарешті змогла підвести голову, вона слабко мені всміхнулася, трішки засоромлено. «Вибач за це», – прошепотіла вона до мене. Едвард зовсім тихо застогнав. Голова його притулилася белі до колін. Вона поклала долоню йому на щоку. Наче це вона втішала його. Я не усвідомлював, що ноги й далі несли мене вперед. Аж поки Розалія не шикнула на мене, зненацька виринувши поміж мною і канапою. «Мені вона видалася якимсь телеперсонажем. Я не зважав на неї. Вона здавалася несправжньою». «Розо, не треба». «Прошепотіла Белла». «Все гаразд». Білявка вступилася, хоча я був певен, що зробила вона це вельми неохоче. Хмурячись до мене, вона скрутилася біля голови Белли, напружена, мов пружина. Проте не зважати на неї було зовсім легко. Я ніколи бу таке не повірив». «Белло, що скоїлося?» – прошепотів я. «На самохід я також бухнувся навколішки, перехилившись через бильце канапи навпроти її чоловіка. Він, схоже, не помічав мене, та й я заледве кинув на нього погляд. Я потягнувся до її руки, стиснув обома долонями. Шкіра її була, мов лід. «Як ти почуваєшся?» «Дурнувате запитання. Вона не відповіла». Я рада, що ти прийшов до мене сьогодні, Джейкобе, мовила вона. Хоч я знав, що Едвард не міг проникати в її думки, схоже, він уловив у сказаному якусь приховану думку, якої я не збагнув. Він знову застогнав, ховаючи обличчя в ковдрі, в яку Бела загорнулась, і вона погладила його по щоці. То що ж таке, Белло? перепитав я, обхоплюючи долонями її холодні, тоненькі пальці. Замість відповіді вона роздернулася по кімнаті, начебто щось шукала, а в погляді її було і благання, і застереження. Шість пар стривожених жовтих очей вступилися в неї. Нарешті вона обернулася до Розалії. «Розо, допоможеш мені?» – спитала вона. Розалія вищирила зуби і кинула на мене такий погляд, наче хотіла роздерти мені горлянку. Я був певен цього. «Розо, будь ласка». Білявка скривилася, але знову нахилилася до неї, опинившись поруч із Едвардом, який і не врухнувся. Обережно закинула руку Беллі на плечі. Ні, прошепотів я, не вставай. Вона здавалася такою слабкою. Я відповідаю на твоє запитання. Відтяла вона, і цього разу в її голосі було більше від Белли, якою вона зазвичай була зі мною. Розалія стягнула Беллу з канапи. Едвард сидів і далі, тільки голова його схилялася дедалі нижче, доки обличчя не занурилося в подушки. Ковдра впала белі до ніг. Тіло Белли було набрякле, а живіт дивно хворобливо випирав. Він напинав вицвілий сірий светр, завеликий на неї на плечах та в рукавах. Решта ж тіла здавалося схудла, наче величезна гуля виросла, всотавши всі соки з тіла. За якусь секунду я нарешті збагнув. Що то була задеформована гуля, я цього не усвідомлював, доки вона не обвела ніжно свій живіт руками однією згори, а другою знизу, наче вколисувала його, і тоді я все втямив, хоча й досі не міг повірити. Я ж бо бачив її усього місяць тому, як вона може бути вагітною, настільки вагітною. Але вона була, я не хотів на це дивитися. Не хотів про це думати. Не хотів уявляти його всередині неї. Не хотів знати, що той, кого я так ненавидів, настільки закоренився в тілі, як і я кухав. У животі моєму закрутило, і мені довелося ковтнути, щоб притлумити блювоту. Все було гірше, набагато гірше. Спотворене тіло, кістки, які випирали з-під шкіри. Мабуть, вона мала такий жахливий вигляд, вагітний, хворобливий, Бо те, що зростало в її лоні, забирало в неї життя, аби підтримати власне. Бо то було чудовисько. Таке ж, як і його батько. І Я завжди знав, що він її уб'є. Голова його смикнулася догори, коли він учув мої думки. Ще мить тому ми обидва стояли на колішках, а тоді він зірвався на рівні ноги, нависнувши наді мною. Його очі почорніли, а кола під ними зробилися багряними. «Видімо, Джейкубе». Прогарчав він. Я теж зірвався на ноги. Тепер я дивився на нього згори вниз. Саме за цим я й прийшов. Давай, погодився я. Кремезний Емет виступив наперед поруч з Едвардом, а за ним намалювався Джаспер із голодним блиском в очах. Проте мені було байдуже. Можливо, моя зграя збере моє клочя, коли мене роздеруть. Можливо, не знайдуть і клочя. Яка різниця? За якусь частку секунди мої очі вихопили дві постаті на задньому плані. Есме. Аліса. Маленькі й відверто жіночні. Що ж, я був певен, що інші роздрують мене перш, ніж я дійду до жінок. Я не хотів убивати жінок. Навіть вурдалачок. Хоча можу зробити виняток для білявки. Ні. Видихнула Белла. Зробила хиткий крок уперед. Поточилась і вхопила Едварда за руку. Розалія рушила разом із нею, наче між ними існував невидимий ланцюг, який скував їх разом. «Белло, мені просто треба з ним побалакати», – тихо сказав Едвард, звертаючись тільки до неї. Він потягнувся, щоб торкнутися її обличчя, погладити його. Від цього жесту очі мені застило кривавою пеленою. Вогонь спалахнув у зіницях. «Невже після всього, що він зробив? Він і досі мав право так її торкатися!» «Не напружуйся». Благально провадив він далі. «Відпочинь, будь ласка. Ми повернемося буквально за кілька хвилин». Вона подивилася йому в обличчя, наче вчитувалася. Тоді кивнула і схилилася до канапи. Розалія допомогла їй зіпертися на подушки. Бела зиркнула на мене, намагаючись упіймати мій погляд. «Поводься, Чемно». Звеліла вона. «І вертайся». Я не відповів. «Сьогодні я не давав жодних обіцянок». Я відвів очі й посунув за Едвардом на двір. Випадковий, відсторонений голос у моїй голові зауважив, що відділити його від клану було не так уже й важко, егеш? А він і далі йшов, навіть не озираючись, щоб перевірити, чи я вже готовий стрибнути йому на незахищену спину. Гадаю, йому не треба було перевіряти. Він знатиме тої таки миті, коли я вирішу напасти. А це значить, що рішення треба приймати швидко. Я ще не готовий, щоб ти убив мене, Джейко Беблек, прошепотів він, швидко прямуючи геть від будинку. Тобі доведеться трошки потерпіти, наче мені не байдуже до його планів. Я прогарчав собі під ніс. Терпіння не моя чеснота. А він і далі йшов, подолав уже кілька ярдів геть від будинку. Я ж не сідав йому на п'ятий моє тіло опащило, а пальці дремтіли. Я був на межі. Я був готовий. Я чекав. Він зупинився без попередження і обернувся до мене ніз доноса. Вираз його обличчя ще раз уразив мене. На мить я знову став простим хлопчаком, хлопчаком, який усе життя прожив у крихітному містечку. Я почувався дитиною, бо усвідомив, що мені доведеться прожити значно довше, вистраждати значно більше. Щоб колись витлумачити пекучу муку в Едвардових очах Він підніс руку, наче хотів стерти під із чола Проте пальці його дряпнули обличчя, мов би зараз таки здеруть мармурову шкіру Чорні очі палали в очницях, погляд був розфокусований Він бачив щось, чого не бачив ніхто Рот його розтулився, ніби він хотів заволати, але звуку не було Такий вираз обличчя міг мати чоловік, який живцем горів на стовпі на мить мені відняло мову. Це обличчя говорило про все. У будинку я побачив хіба натяк. Натяк у її очах. У його очах. Але тут я в усьому пересвідчився. Останній цвяшок був забитий у її труну. Оте, вбиваю її, правда ж? Вона вмирає. Мовлячи це, я знав, що моє обличчя стає віддзеркаленням його. Слабшим, трохи зміненим, адже мій шок усе ще не минувся я досі не опанував ситуацію. Усе відбувалося занадто швидко. Він же мав час, щоб дійти до такого стану. А ще відмінність полягала в тому, що я вже втрачав її на раз в різних ситуаціях, у власній уяві. А ще тому, що вона насправді не була моєю, щоб я міг її по-справжньому втратити. А ще тому, що це була не моя провина. Моя провина. Прошепотів Едвард, і коліна його підігнулися. Він рухнув переді мною. Вразливий. Найкраща мішень, яку тільки можна уявити. Проте я захолов, мов лід. У мені не зостались і краплі вогню. Так. Застогнав він просто в багнюку. Наче сповідався землі. Так воно вбиває її. Його зламана воля, його безпомічність дратували мене. Я прагнув бійки, а не розправи. «Де ж тепер його самовдоволена зверхність?» «То чому ж Карлел нічого не вдіяв?» – проричав я. «Він же лікар, хіба ні? Хай вишкрибе з неї!» Тоді він поглянув на мене і відповів стомленим голосом. Так, наче оповідав малюкові в дитсадку в десяте. «Вона нам не дозволяє». Щонайменше хвилину я перетравлював його слова. «Господи, як це було на неї схоже!» «Звісно, померти задля зародка чудовиська!» «У цьому була вся Белла!» «Ти її добре знаєш», – прошепотів він. «Ти бачиш, як швидко я нічого не помітив. Невчасно. Дорогою додому вона не хотіла зі мною говорити. Я гадав, вона просто налякана. Це було б природно. Вважав, що вона сердиться на мене за те, через що їй довелося пройти. За те, що я поставив її життя під загрозу. Вкотре. Я ніколи й уявити не міг, про що вона насправді думає». «На що зважується?» Аж до тої миті, коли моя родина зустріла на своє аеропорту, Гібелла побігла просто в обійми Розалії. А тоді я прочитав думки Розалії. Я нічого не розумів, поки не почув цього. «Ти ж збагнув усе за одну секунду». Він чи то зітхнув, чи то застогнав. «Так, хвилиночку». «Вона вам не дозволяє?» Сарказм оцтом стікав із мого язика. А чи ти не помічав, що вона й зараз має таку міць, як проста людська дівчина вагою 110 фунтів? Притримайте її. Накачайте заспокійливими. Я хотів, — прошепотів він. Карлайл би. Що таке? Ми занадто шляхетні? Ні, не шляхетні. Її янгол-охоронець сплутав усі карти. Ого. Як щодо цього його казочка не вельми була схожа на правду. То зараз мозаїка склалася. От що замислила білявка. «Але що їй у цьому? Ця королева краси хоче, щоб Белла померла страшною смертю?» «Може бути», – сказав він. Та Розалія трошки по-іншому до цього ставиться. «То спершу впорайтесь з Білявкою. Всі разом, ви ж одного з вас можете впорати? Далі покрайте її на Тартаку, а потім потурбуйтеся про Беллу». «Емет та Есме на її боці. Емет нам не дасть. Та й Карлайл не підтримає мене проти Есме. Він не договорив». Голос його урвався. Слід було залишити Беллу зі мною. Так. Але тепер для цього було трішки запізно. Мабуть, варт було подумати про це перш ніж нагородити її монстром, який висмоктує життя. Він поглянув на мене. Він уже пройшов, власне, пекло. І я збагнув, що він погоджується зі мною. Ми не знали. Мовив він тихо, мов видихнув. Я й уявити не міг. Такого, як у нас із Белою, в історії не було. «Звідки нам було знати, що людина зможе завагітніти від одного з нас? Коли насправді людина в процесі має бути просто роздерта?» «Так». Напружено погодився він пошипки. «Вони ще є. Ці садисти. Інкуби, сукуби. Вони існують. Для них зваблення – тільки прелюдія до бенкету. Ніхто не виживає». Він похитав головою, немов на саму думку його вернуло. Наче він був іншим». Не гадав, що вони називаються якось по-особливому. Не як ви всі. Він обернув до мене обличчя, яке, мов, на тисячу років постаріло. Навіть ти, Джейкобе Блек, не можеш ненавидіти мене більше, ніж я ненавиджу сам себе. Неправда. Подумав я, бо був занадто роздратований, щоб говорити в голос. Навіть якщо ти вб'єш мене, її це не врятує. Тихо промовив він. А що врятує? Джейкобе. «Ти маєш дещо зробити для мене». «Та не вже, паразите!» Але він не відривав від мене своїх напівутомлених, напівбожевільних очей. А для неї? Я міцно стіпив зуби. Я все зробив, щоб відтрутити її від тебе. Все до останку. Тепер запізно. «Ти знаєш її, Джейкубе. Ти зв'язаний із нею на тому рівні, куди мені ніколи не проникнути. Ти часточка її, а вона часточка тебе. Мене вона не послухається». Бо вважаю, що я її недооцінюю. Вважаю, що вона достатньо сильна, аби... Він задихнувся і ковтнув. Але вона може послухатися тебе. З якого дива? Він стрибнув на рівні ноги, очі його палали яскравіше, ніж зазвичай. Дикіше. Мені спало на думку, а чи не божеволіє він насправді? Чи можуть вурдалаки з'їжджати з глузду? Можливо. Бовкнув він у відповідь на мої думки. Я не відаю. За відчуттями, дуже схоже на те. Він похитав головою. Але перед нею мені доводиться це приховувати, адже хвилювання ще більше знесилює її. Тепер вона не може витримувати зайву напругу. Тож я мушу вдавати спокій. Я не маю права ускладнювати їй життя. Проте зараз це вже не має значення. Вона повинна послухатися тебе. Що я їй скажу, чого не казав ти? Чого ти чекаєш від мене? Щоб я сказав їй, ти дурна? Певен, вона вже і так про це здогадується. Повідомити, ти помреш? Можу закластися, вона і про це здогадується. Ти можеш забезпечити їй те, чого вона хоче. Я гісінько не втямив. Чи це промовляє божевільний? Мені байдуже до всього, тільки б вона лишилася живою. Раптом, мовив, він зосереджено. Якщо вона хоче дитину, будь ласка. Може народити півдюжний немовлят, скільки захоче. Він на мить затнувся. «Якщо це її втішить, хай народить собі цуценят. На секунду наші погляди зіткнулися, і під шаром його спокою проступила лють. Поки я перетравлював його слова, на зміну моєму похмурому вигляду прийшов цілком інший. Я просто роззявив рота. «Тільки не те, що зараз». Просичав він, перш ніж я відповів. «Тільки не о те, що висисає її життя, а я при цьому цілком безпомічний». «Хіба й можу спостерігати, як вона тане й гине? Як Оте нищить її?» Він хапнув ротом повітря, наче хтось вгатив йому кулаком під ребра. «Ти маєш переконати її, Джейкобе. Мене вона більше не слухає. І Розалія завжди поряд. Підіграє її божевільні ідеї. Заохочує її. Захищає її. Ні, захищає Оте. А життя Белли для неї нічого не важить. З горла в мене вихопився звук, наче я захлинувся». «Що це він верзе? Що Белла має... Що? Народити дітей від мене? Що? Як? То він від неї відмовляється? Чи він гадає, вона буде не проти мати двох чоловіків воднораз?» «Байдуже. Тільки б вона жила. Такої маячні ти ще не видавав. пробурмотів я. Вона любить тебе. Але не так. Вона ладна померти, щоб народити дитину. Можливо, погодиться на щось не таке екстремальне». «То ти зовсім її не знаєш?» «Знаю, знаю. Доведеться довго переконувати. Саме тому ти мені потрібен. Ти розумієш хід її думок. Отож звернися до її здорового глузду». «Я не міг навіть думати про те, що він мені пропонував. Це було занадто. Неможливо. Неправильно. Збочено. Позичати белу на вихідні, а по понеділках повертати? Як диски з фільмом? Маячня» але яка спокуслива. Я навіть не хотів брати цей варіант до уваги. Не хотів мріяти, але мрії прийшли самі. Я безліч разів фантазував про Беллу. Давно, коли ще був шанс, що у нас щось вийде. Та й по тому, як стало зрозуміло, що мрії просто лишають невигойні рани, адже шансів немає. Жодних шансів. Проте тоді я не міг себе стримати. Не міг і тепер. Белла в моїх руках. Бела видихає моє ім'я. Що гірше, цей новий образ ніколи не навідував мене, адже я не мав на нього права. Ще не мав. І ще б роками він не являвся мені, якби його щойно не посіяли в моїй голові. Але він проріс, спускаючи коріння в мозку, наче бур'ян. Отруйний і незнищенний. Белла, жива та квітуча, зовсім не така, як зараз, проте водночас і така. Тіло її не спотворене, а цілком природно заокруглене. І це моя дитина. Я намагався викорінити отруйний бур'ян із голови. Звернутися до здорового глузду Белли? В якому світі ти живеш? Принаймні спробуй. Я швидко похитав головою. Він чекав, проігнорувавши мій перший негативний порив, адже міг чути все, що коїлося в моїх думках. Звідки ці психопатичні дурниці ростуть? Вигадуєш їх на ходу? Я міркую над тим, як її урятувати. Відколи дізнався, що вона замислила. За що вона ладна померти. Проте я не знав, як зв'язатися з тобою. Був певен. Якщо подзвоню, ти й не слухатимеш. Якби ти не прийшов сьогодні сам, усе одно я б вирушив на твої пошуки. Але як важко залишити її хоч на кілька хвилин. Її стан, він так швидко змінюється. Оте... Воно росте. Жваво. Зараз я не можу її залишати. А що воно? Ніхто з нас і гадки не має. Проте воно дужче за неї. Вже. І раптом я побачив перед внутрішнім зором роздуте чудовисько, яке сидить у моїй голові і розколює її зсередини. Допоможи мені зупинити його. Прошепотів Едвард. Допоможи мені уникнути цього. Як? Запропонувавши себе як племінного бика... Він навіть не поморщився, коли я це сказав. Це я скривився. Ти хворий. Вона ніколи на це не пристане. Спробуй. Вже нічого втрачати. То яка від цього може бути кривда? Мені це завдасть кривди. Невже мені і так не досить? Скільки разів мене вже бела відштовхувала? Стерпіти легенький біль, щоб урятувати її. Невже ж така висока ціна? Все одно не спрацює. Можливо, ні. «А може це її трохи збентежить. Може її рішучість дещо похитнеться? А все, що мені потрібно, це хоча б хвилинне вагання. А далі ти швиденько змінюєш свою думку? Бело я пожартував? Вона хоче дитину. Вона її отримає. Я вже не відступлюся. Я не міг повірити, що навіть зважую це. Белла б набила мені пику. Ні, я не проти, проте вона либонь у друге б зламала руку. Не слід було мені з ним взагалі балакати». Не слід було дозволяти вплутувати себе. Треба вбити його просто зараз. Не зараз. Прошепотів він. Не тепер. Правий ти чи ні, але ж сам знаєш, що це знищить її. Тож не варто поспішати. Якщо вона тебе не послухається, у тебе ще буде шанс здійснити задум. Ю. Щойно серце Белли зупиниться, і я молитиму тебе про смерть. Довго молити не доведеться. Натяк на знесилену посмішку смикнув кутик його рота. Дуже на це розраховую. Тоді згода. Він кивнув і простягнув холодному в камінь руку. Ковтнувши відразу, я торкнувся його долоні. Пальці мої стиснули камінь, і я труснув його. Згода. Підтвердив він.